Povestea maestrului cornișon, Câinele de Zmeu. Tribunalul din Sapata ocupa odinioară trei sferturi din oraș și era o construcție mai mare decât o poate imagina mindeazmeiască. Avea o sută de intrări monumentale străjuite de șuie menhire, din cel mai pur lapis lazuli, și o singură ieșire mică și nenorocită, mai mult o gaură în zid, prin care puținii ce scăpau vii din mâna legii se târău afară ca din pântecele mamei lor. Li se și zicea mai apoi nou născuții. Aici, la Sapata, se judecau cele mai însemnate pricini din tot tărâmul întunecimii. În interiorul tribunalului se aflau coridoare nesfârșite și întortochiate, fiecare zugrăvit în altă culoare, cu uși de o parte și de alta, ce în săli și sălițe sinistre pline de jucători, toți mume ale smeilor, cu bâta dreptății în mână și coiful hotărârii definitive pe cap, înveșmântați în robe largi, verzi, cu buline roșii. În tavan, fiecare odaie avea câte o mare gaură, pe unde se vedeau țurțurii sclipitori ai bolții, la o amețitoare în înălțime. Pe acolo ieșeau butele azvârlite în văzduh de judecători, bute din care săreau scântei, așa că, de departe, imensul tribunal se vedea acoperit ca de un continuu foc de artificii. Împricinații formau lungi coz pe culoare în așteptarea proceselor. Tot timpul se auzeau din săli răcnete cumplite și se scoteau smei cu capete făcute varză. ăsta e un judecător aspru, dar drept, comentau cei de la coadă. Alteori ieșea câte un smeu amețit ținându-se de pereți și cu dita mai cu cuiul în creștet. I-au dat circunstanțe atenuante, se comenta. Undeva pe la jumătatea unei cozi nesfârșite aștepta cornișon câinele de smeu venit să se judece cu porcul său de câine favorit, caracteri docs soglu căruia toți cunoscuții îi ziceau Mr K Procesul lor era cu totul neobișnuit și atrăseze atenția lui smeiești, căci, în general, câinii de smeu își rezolvau diferendele cu slujitorilor lor, consumându-i la cină, bine rumeniți și presărați cu enibahar. Cornișon era însă vegetarian, mai mult adept al alimentației macrobiotice, prin care spera să trăiască atât de mult încât să poată citi toate cărțile. Neputând să-l înfulece, îl chemase pe Mr. K la judecată ca să-l învețe minte să mai calomnieze un savant de reputație a lui cornișan. În toată coada, ei erau singurii care stăteau în patru labe, e drept cu demnitatea pe care le-o conferea ținuta de mare gală. Zmeul în frac, ghetre și mănuș de culoare al lămâi, iar slujitorul într-un mundir moștenit de la bunicul, cu o gaură dos prin care îi se strecura coada în bârligat. Gloata din preașmă, zmei de toate rasele și categoriile trăgeau cu urechea la distinsa conversație a celor doi. Mai întâi și întâi adu-ți aminte, domnule Chei, parcă așa ți se spune. Ce erai când te-am adus de milă în casa mea? Nimic altceva decât un godac. Ba să avem niciun pardon, un godac și nimic altceva. Parcă te văd guițând în paie și sugând la biberon. Fiindcă eu, cu mâna asta pe care o muște acum, ți-am dat să sugi. Erai dezgustător de pe atunci. Câh, ți se scurgea laptele pe bărbie. Asta n-are nimic de-a face cu... Ba, are. Are, domnule, chei, fiindcă fără mine ai fi fost de mult un purcel de lapte cu un măr în gură, înconjurat de salată, potăviță de inox. Vă amintesc că porcii de câine sunt ființe gânditoare, vrei să spui? Poate gângăvitoare? Da, gângăvitoare, dacă asta vă aranjează, stimate domnule, chei. Lasă, mai vedem noi. Crezi că nu sunt zei acolo sus care veghează, care pedepsesc nerecunoștința?" A da, uită-l pe domnul judecător. Să trăiți, maestre!" Făcându-și drum ca un tank prin gloată, se apropiase de ei mătăhălosul Zum, care, de căldură, își dăduse basmaua jos din cap, lăsând să-i se vadă craniul diform și solzos. Pe un umăr căra buta, un frumos și eficient obiect de palisandru, împodobit cu un scris mărunt de sus și până jos. Bună ziua, făcui el preocupat, răsfoind un dosar din care curgeau hârtiile. Prin urmare, cornișon contra caracheridos soglu. Da, da, bun. Pricina, calomnie. Pedeapsa cerută, moartea. Nu e cam mult stimabile, întrebă el, uitându-se lung la cornișon, care se ridicase în două labe ca un gățel la circ să ajungă mai bine la marea ureche a mumei smeilor. Din potrivă, e prea puțin, domnule judecător, căci amintiți-vă de spusele marelui nostru animic știutor în legătură cu păcatul mortal al ingratitudinii. Cel care uită binele făcut înseamnă că nu și-l mai amintește. La fel, poetul Violon, în ecloga a, a... dezvoltând magistral acest aforism, glăsuiește cu îndreptățire. Cel care uită vreun bine făcut nu și-l aduce aminte. Și atât. Versuri pe care sublimul Job le glosează arătând că... Destul, destul. O să vedem, aruncă peste umăr, zoom, amețit de atâta erudiție. Pleca apoi mai departe, grăbindu se să intre în odaia judecății. Vezi, porc de câine ce ești, domnul judecător mi-a dat dreptate, își reluă cornișon discursul acuzator. În locul tău aș cădea chiar acum în fața mea în genunchi și aș spune, Stăpâne, am greșit, iertare, de mii de ori iertare. Nu că te-aș ierta, din potrivă, te-aș lovi cu piciorul, uite așa. Wow! se tânguie Mr. K. Și iar așa, uhuhu, făcut din nou porcul de câine. Apoi îl privi crunt în ochii peste stăpânul său. Poți să dai cât vrei că tot ai fufu -fu -fu -fu -fu -fu -fu -fu Ce? Ai fu, fu fu furat Ai furat, ai furat, strigă cât putu Mr. K, fericit că reușise în fine să spună cuvântul. Zmeii din jur se amuzau copios de conversația celor doi. Cei mai mulți erau dita mai voinicii, încinși în platoșe greoaie de piatră translucidă și sprijinindu-se în gigantice buzdugane. Erau și două-trei zmeoaice cu cornițe în vârful capului, îndreptate spre cele trei puncte cardinale. Mai la o parte, se ținea un bătrân zmeu al smeilor, atât de ațos că nu făcea poftă nimănui. Stătea călare pe mormanul lui de smeie colorate și trăgea și el cu urechea. Toți cei din jur aflaseră ce căuta la tribunal. Venise pentru un testament, prin care lăsa celor doi neisprăviți fi ai săi, Lobo și Fofo, o moștenire neașteptată. Din când în când, bătrânul chicotea cu multă răutate. Iar oții, Gaia Matsu cu absurditatea asta. Ea spune, estimabile, să audă și smei ăștia cum se cade. Ce-am furat?" Ce-am furat eu, magistrul cu patru briliante, sublimul poet al curții cerești, uitați certificatele domnilor, necontestatul alchimist al salivei imperiale, am cucerit titlul ăsta în turnirul de critică literară de la Hornyland, unde l-am umplut pe slăvitul nigrofiț de Bogda Proste, de se mai ștergea cu prosopul pe ochi și după o săptămână. Poetul nepereche al împerecherilor perfecte. Geniul Titanic al Hiperboreei, inițiatul de rangul al XIX-lea cuindispensabil de blăniță, singurul de pe planetă cinstiți cetățeni, văcarul capodoperelor, ctitorul șamanic al literaturii ecumenice, neprețuitul îndrumător al tuturor imbecililor în ale retoricii, prezervatorul celor 46 de chivoturi strict autentice și al celor încă 11 aproape sigure, veioza galaxiei și călăuzitorul epilepticilor. Ăsta sunt eu, domnilor, un produs perfect al culturii și civilizației, nu că mă laud. Iar dumnealui? Dumnealui știți cine e? Dumnealui e o literă. Dumnealui e litera K de la kilogram. Cara che dădu să-l corecteze porcul de câine, vădit intimidat de desfășurarea de forțe a stăpânului său, dar acesta ridică și mai tare vocea. Acum toată coada căsca gura la cei doi. O literă, o literă proastă, cu doar o pagină în dicționare. Domnul kilometru, domnul kilovat, domnul Chivi, mă contestă pe mine. Pe mine, care tata a fost stareț al Marelui Zeu Arond la mănăstirea de Crisolit, care unchiul meu a fost. Uh, ai sus Absurd, grotesc, penibil. Ce-am furat, domnule porc de câine? Po -po -po -po -po -po. Domnilor, conchise plictisit cornișon. Vorba multă sărăcie. Uitați care-i tărășenia. Într-o zi blestemată a vieții mele, l-am găsit pe domnul kilometru, pe o mare tavă de friptură, înfășurat în foi de viță și legat așa strâns că era gata-gata să-și dea duhul. Niște vecini de-ai mei vroiau să-l consume la prânz. Pe atunci eram mai tânăr și aveam tot soiul de fumuri în cap. Civilizație, emancipare, aboliționism. L-am salvat pe dumnealui, l-am șters de zeama de bordeleză, i-am dat să sugă, cum vă spuneam. L-am primit apoi în biblioteca mea, l-am lăsat să asculte cele mai subtile conversații și vorbe de duh în salonul meu literar, l-am făcut părtaș la cariera mea științifică și artistică, i-am încredințat și în alta nemeritata onoare de păstrător al buzduganului meu și care mi-a fost răsplata, cum mi-ai mulțumit demon nerecunoscător. Păi, de că ai furat poeziile? Am furat eu poeziile? Ți-am furat eu poeziile bestie cu față sămeiască. Nu ale mele, ale lui Și ce? Ești avocatul lui? De ce nu vine ăsta să mă dea în judecată? E mă mort de mult. Pretexte, mofturi, cinstiți sămei. am acum o lună faima Chiuflofei. Noi suntem de pe la acelea. Și. Ducem, văd ochii, un articol cu litere de o șchioapă. Încă un caz de plagiat. Da, uitați, îl am aici. Și cornișon despături un petic de ziar foarte mototolit. Acum, spuneți și dumneavoastră, cinstiți cetățeni, urmă dispețuitor cornișon, mănânc aici și acum articolul ăsta dacă veți găsi cea mai mică asemănare între inepția clasicizantă și pretențioasă din stânga și, nu am scris-o eu, admirabila satiră sclipind de ironie din partea dreaptă. Este reprezentată în facsimil pagina de ziar. Pe margine scrie Răcnetul Smeului, 15 a -a, Încă un caz de plagiat. Mica lume literară a provinciei noastre este zguduită în prezent de dezvăluirea unei noi abateri de la morala profesiunii nobile de literat. Cunoscutul maestru Cornișon, autor a peste 200 de romane, novele, schițe, momente, povestiri, foiletoane, eseuri, ode, epode, egloge, satire, fabule, elegii, sonete, evanghelii, cărți de bucate, manuale de desen tehnic, atlase școlare, artonașe pentru cusături, agende de telefon, cărți de vizită, cărți de credit, cărți de joc, etc., s-a dovedit ale fi furat pe toate cuvânt cu cuvânt din aproximativ 2000 de autori ai trecutului. Furtul intelectual a fost demascat de însuși domnul Caracheridos Beloianisoglu, distinsul secretar al maestrului Cornișon, care ne-a trimis în redacție, spre exemplificare, un fragment din visa poetului Bolboro, născut 17.986, mort 18.62, în dreapta, și un fragment din opera pretins originală, La Belle Dame Saint Merci, iscălită de maestrul Cornișon în partea stângă. Credem că nu mai e nimic de adăugat decât rușine, rușine, de trei ori rușine. Primul fragment Sublimă, ești sublimă, tu stea a nemuririi, brățara a zeiței plăcerii și iubirii. Crin, dulce cosunzeană eu nu te voi uita, de soarele măiastru va stinge a s-apară, de luna odaliscă pe boltă o să moară, tu prăpădit-o fivei în veci de veci a mea. Al doilea fragment Sublimă? Ești sublimă, tu, stea nemuririi? brățara a zeiței plăcerii și iubirii, crin, dulce, cosânzeană, eu nu te voi uita. De soarele măiastru va stinge să apară de luna odaliscă pe boltă o să moară. Tu, prăpădito, fi vei înveci de veci a mea. Vă rog să observați misoginismul amar al geniului dezamăgit de iubita care nu s-a putut ridica la înmălținea lui, dar și triumful esenței lui nemuritoare. Acel nu, câtă suferință, câtă frământare l-au precedat și câtă voință mândră în hotărârea te voi uita. Și abia în partea a doua, marea poezie își desface aripile. Nu se poate să nu fie remarcat stoicismul viril al celor doi de care exprimă nu acceptarea resemnată a Apocalipsei, ci, din potrivă, o liniște interioară divină de nestroncinat. Iar finalul? Acel prăpădito cade ca un trăsnet, marcând diferența dintre două recluri incompatibile. Da, domnilor, focul și apa, lumina și întunericul, piscurile și văile nu pot nunti niciodată. Concluzia vine firesc, ca o răbufnire a ororii de Hibris, give în veci de vecea mea? Finis, coronat opus. Avem aici, domnilor, o capodoperă, ca de altfel, tot ce am scris vreodată. Cornishon termină discursul înălțat din nou pe două labe ca un cățel savant și aplauze frenetice în răsplătire. Nefericitul domn K se făcuse acum mic și trăsea la privirile pline de ură și la ghionzii celor din preașmă. Curentul de opinie îi era net favorabil maestrului. Da, lască-mi vine și mie apa la moară. Câinii tră caravana trece, judecata aș va spune cuvântul, nu ignoranți ăștia pe care i-a dus de nas panglicarul de stăpânul meu. Când gândea, Mister K. nu se de deloc, așa că, încă din pruncie, preferase să gândească în loc să vorbească, de unde reputația sa de fire închisă. Escrocul, își urmă el firul gândurilor. Mi-a dat să suc cu biberonul, a? Dar a uitat să mai spună că, după ce mă îndopa bine, juca tenis la perete cu mine, că de-aia n-are ursul coadă. M-a primit în salonul lui literar. Care salon în primul rând? Trei amărâți cu în bărbie și cu foamea în gât care îi ridicau un slăvi deșteptăciunile în speranța că după lectură mă vor găti la capac. Eu nu vedeam cum se uită la mine și atunci îmi mai ardea mie de lecturi și comentarii. Lasă, lasă, stimabile, că o să simți tu măciucă adreptăți în scăfârlie, așa cum am visat în fiecare nopticică a chinuită mele vieți. Epuizat de acest discurs interior, Mr. K se strânse și mai tare în mundirul lui. Pe simțite, coada înaintase binișor și cei doi împricinați patrupezi se treziră deodată în fața ușii odei de judecată. Deși priveau sfidător în jur, solzii amândurora se zbur în toate părțile de teamă. Cara Cheridos Beloi contra cornișon, anunță în sfârșit un porterel. Cei doi pătrunseră în sumbra odaie. Trei sferturi din ea era ocupată de mătăhalosul Zum, care își smulgea cu o pensetă penele voinico-receptoare, atrofiate cam de multișor. Era în maestuasa lui robă cu buline și, la intrarea celor doi, luă un aer semeț care nu-i ieși prea grozav. Basmaua de bătrânică de pe cap strica tot efectul. M da. Da, făcu el cu nasul fundat în dosare. Cauza numărul 3442, escrocherie sentimentală. Care e escrocatul? Pardon, făcu maestrul cu demnitate. Ați încurcat dosarele onorabile, domn judecător Al nostru e acela. Da, acela cu copertă bleu. Așa, bun, furt intelectual care va să zică. Și cine e hoțul? Dumnealui, arătă răzbunător Mr. Chei spre stăpânul lui. Să fim serioși, domn judecător, ce mai atâta vorbă, tot ce vrem e să se facă dreptate mai repede. În ceea ce mă privește, declar aici, de față cu dumneavoastră, că în virtutea drepturilor mele, inalii, treceți de o parte și de alta mea, uita, e vorba nepoliticos, zoom. Cei doi se conformară. Zoom scoase basmaua, își puse pe cap coiful hotărârii definitive și apucă de pe birou frumoasa lui măciucă sculptată cu versete caligrafiate bizar. Iată, uită, făcu siderat cornișon, citind puțin de pe măciucă. Păi asta e faimoasa zurbă inelară a lui Mer Trșa, descrisă doar într-un manuscris de la Abația, Plata Unuitor, Maestre, aveți singurul exemplar autentic. Serios? Făcu zoom. Mi-a vândut-o acum trei ani un cercetător, Caraghios. Avea la toiag ceva ca niște urechi. E prețioasă? Mai întrebă interesat zoom. E cea mai frumoasă zurbă a tuturor timpurilor, rosti și mistă, chei uluit de descoperire, de emoție, nici nu se mai bâlbâise. Uitând și de judecată și de tot, smeii se așeza turcește în fața bâtei și începură să citească pe fețele ei cele zece povești între țesute. Și citiră, și citiră, și citiră... Sfârșit! Ați ascultat Enciclopedia Smeilor, întocmită de Mircea Cărtărescu. A citit în cadrul Bibliotecii pentru Deficienți de Vedere București, Simona Soare, aprilie 2004.